Kristjálsson, góndu sæll og blessaður Sæll og blessaður Ég segi mjög gott En þú sjálfur Ég er bara Maður er nú um aðalega að alveg... það sko Já, það... aðalega, ég hefðu bara sal í slækur sko Já, það er öllum, man, öllum skýt saman hvernig ég hefða <laughs> <laughs> hérna, Þetta er hljóta að hafa verið Síðasta vika eða svo Lítur að hafa verið svona Bittersweet hjá þér, eins og maður segir Jú, jú, það er hérna Það er svona, það gengir mikið á. Það var nú ekki á planinni að að vera að vera svona í ína gærsla að koma inn í sumarfrí. Nei, að hafa, hafa hafa frið til að fara í podcast á þessum ástíma. Já, nákvæmlega. Það, það var nú kannski er fyrsta sem við hugsaðu sko. <laughs> það, nú getu þú séð í Nei, nei, svo líka bara fornum foru svá fjöllu bara skoða framhaldið og Og ég er bara mjög sátt við að ja það að, það að hafa framleik, sko. það var framleitt hérna uh, syns, það, það sem ég las í í og svona eftir það lendi sig ekki í mínum huga að að að þú værir ekkert búin þarna og og til langan að halda áfram skilðiu það ekki rétt nei ég jú, jú, og og hérna því verður bara svolti þegar að hérna það er mann líður ekki alltaf vel sko eh svona rétt eftir að er svona eins og að tala leikinn að er svona halda, halda í það í ákvæða og góðar sem að gerst og, og hérna, ég er frábærlega ánægður í, í þessu umhverfi og og ég tel nú að ég og Pétur höfum höfnauði að hérna, núna sér þarf að bæta tölvirt bara í í og og, og spilamenskule en en og, og kanskje en svo sjáum við bara því að að þar er nokkrar sem kannski þarf að bæta en en frekar og þá en það svolítið um fungaður að að halda áfram mm -hmm. hérna, nú verður það slíkar ákvarðan fyrsta sem mann detttur í hug mannur detttur í huguferða á þessum tímabúnt, tímamótum eins og með með stjórnun og svona eu, ég, held að, ég, held að, ég held að ég sé ekki svo einu sem er að hugsa um að hérna, hvernig verður nú með með hjartað í stjórnuliðinu Justin Shouse, er eitthvað Já, er eitthvað búið að tala um Hvernig verður þú sjá vonum hvort að hann ætlar alltaf áfram með það? Já, ég meni að ég held nú að hérna Ég held nú sko að hérna hann samanbark Hvað er rætt orðandi stjörnuna í Körubólta Þá hérna, þa þa það kemur nú alltaf hans, hans nafn inn í umræðina Hann er í rauninni orðin svona einhvern veginn svona samlefnari Eða, eða, eða, eða leifir hans stjörnuna er lofnari algjörlega samfinnaðar sko Nókvælega Hanna, Og þegar, ég það dylst að heldi að inkum heldur sem að borga á honum segir vetur að hérna að það býr er fram mikið við þessum þessum manni þessum leikmanni heldur betur hérna. Held, og að það sem hann hefur gert svo vel núna er þuna seinni raða ferilsins að hann hefur eigaalaga sná kúpla sig frá körfubolt auð sumrin og, og eiga bara svo flyst bara eitthvað út í óbi í, í Bandaríkja sko. Já. Hann bara er er er bara høgna í fjallköngum og ein gan og útiveru og og gerir svo sem sit si, æfingaprógram sem við látum manna hafa bara far sko. Þetta minnir mig á svolti á þarna kalla hansa Turknovitski og svona eins ja. um, og svo hefur verið svolti á honum. Ja, Þetta er svo sem svolti eins og svona ævingamontage skýllu rotti og það fer <gryll> að í hópeinu sko. En ég held að þetta haldi honum ferskum og hérna en en þannig er hann hann eftir fullt fram að færa en ég held að hann sé mjög mikilvætt og og bara fyrir stjörnun og hann a, a, a, að hérna við búum þannig í í Hafjarnir en að að hann sná að fá að klára síðasta hlutan eða sein sét, síðasta hluta ferlisins þannig að hvað að segja. Þannig myndulega sko. Mm -hmm. aðeins að eins og að og að stíða betur við hann og kanskje minka svona aðeins álagið þannig að þannig að hann getur nú sínnt allt sitt besta þegar að þegar að mestu svona já, þegar, þegar, þegar að þegar er réttur í leikjum. Hann, hann hefur verklíga einkann að að hérna enda aðeins og ónæmdur körfuboltamaður er að anta ferlin sinn í Los Angeles þess dag. Að... Já ja, sko núna er ég að sjá sko båðir leikkarsmenn sko. Og ja. hérna þann er af mitt það er það, það, það, það, það er mjög auðvelt að finna nær dæmi þegar við sná þörum yfir ja, það er það ekki er saman, það ekki til larnaar bara má segja. Jú jú jú, jú laga en en að sama tíma náttlega sem er kanska Kopi hann í... álla Kopi var ekki Kopi er hann færi ekki með allt svona to the sko. Nei sönnulega. Nei En að sama skapi þá er Gjöstinn náttúrulega líka alveg einstakur stríðsmaður og, og uh, vinna það nálgust ekki þannig eins og hans sé bara sko á síðustu meður húnar sko nei, nei, nei, nei Þetta er bara spurning um kannski að breyta svona leikskipalagi og aðeins kannski þjættar aðeirnar bara þannig að, þannig að við svona nýtum hann aðeins öðruvísi svona núna Akkur. í framhaldinu Já En það er klálega, klálega mikill vilji bara í karabænum að, að hérna að hann verði bara hjá okkur Já ó ó ég heldur þristnei eftir að hafa óboðslega miki fram að færa eða eða ég eftir að þetta gisk að eitthvað þarf ég nú að halda að na það ég sjálf þjálfa einhustu að sko. Já. Þuna fyrir stundir. Já. En altså, hva... að, alveg, alveg, að það var mitt að ákveða það. Nei nei, en, en, en nú spyr ég bara spyr ég bara hérna spyr bara það sem ég ekki veit hérna svona óháð körfubolta. Eh Er Justin er hann bara orðin algjör islendingur eða, eða veist, hefur hann sér hann fyrir sér að vera hérna áfram eftir eftir að hann hættur að spila eða veist eitthvað um það? Já hann reyntar sko hefur alltaf haft hann háttina og hann hann talar nú ekki svo langt fram í tíma en eh, eh ég svoanna skynjaði hann ekki hjá honum að a, a, hann sé eitthvað að hugsa sko hugsa um hreifingir eitthvað annað svo Já sko. Sé hreifur hann auðvitað svoanna ja Þú værir heimilileg og og hérna er, er bara hér með, með kærastöðu og hund sko já, hérna er bara að líða vel og, og öllu sé hann er bara búin að búa sér bara svona bara með neign veruleikum ofbartlega góðar svona stöður í garðabænnum og, og hér á Íslandi og, og ég er heldur ja hann vill bara halda áfram svona þessi strákur hana, sko. þessi strákur hlýtur að vera búinn að sá óheimjum miklu að góðum fræjum í, í hérna til ungveðið sem í garðbænum og, og hérna fyrirmynd sem hann er og a, já, ég ég segi og, bara fyrir mig, ég hefði verið til að hafa svona svona kappa til að líta upp til þegar ég var Polly sko Já, já, og, og, og, og hann er alveg með við þetta erum það já. og þegar ég tók við sko núna fyrir tveimur ára síðan og það er alltaf settist niður og og hérna Það var nú strax þunna umræðan einhvernig þannig sko, að að þúist að þarna væru strákarnir þessu daga og, og Tómas Þorður þúist sem að ja, viðst, hann þjálfaði bara sem bara pjaskar sko. Já, einmitt. Og og ja hann, að, viðst, hann tekur það alva alvarlega að, að vera núna svona svona gam, gamli gamli kjallinn, sko, og svona Það er við að leiða svona eitthva sná ákveðin transition sko. Það mm -hmm. er með þeim og ég veit að þessi, það er fá oftar heldur en hann þegar að strangar komast komast út í háskóla og og, og annað slík. Já. Þannig að það já það er, er lítið alveg óhreinigi mikið ustala svo og, og hérna hann er oftast að bara að ja, stöðva svona malandi eyrun í eirun öllum í kringum sig sko þegar honum finnst að, að við komum yfir á við halda sko. Nú er hérna nú hefur svona ja svona sláin hefur verið svona hún hefur verið færð í í uppi í stöðu þarfnar í Garðabænum og, og þar svona þar er alltaf þar svona það er alltaf svona hægt og bítandi svona fæst manni verið að eh er ekki verið að sko hvað ég sé það er ekki verið að taka eitthvað sko Manchester City pack út af en, en en það er alltaf svona það, það, það gæta þess að, að og svo láta balltan rulla áfram og og hægt og bítandi svo bæta við og og svo að máki eiga von á því áfram. Jú, og jú. Værir og kanskje væri rétt að taka á þetta verkefni nema við vissist að að virði haldi áfram að hlúa að þessu og það. Ja, ég veit það er það er bara þúst þákveim og það gríður miki fagmenskahafn mm -hmm. og og núna hef ég enn þrælva að án sem mörgum stöfum og og hérna og líði í raun vel allstaðar sko. Mm -hmm. En þetta er nátt Þetta er allt svona sitt, svona, það svona mísmændur töfra bara eftir hvað maður er og, og, og ég, ég held ég geti alveg sagt það, sko, þú veist að aldrei svona fundið jævn mikið öryggi, sko, já. og svona, ég fundið ekki að færi það stað eins og þarna og, og hérna, allt svona, þú bakland og a, a, a, allt svona utanamhald er, er alveg að einstækla að fæla þegar ég er, ég er til efst að það sé, já, að það sé betra á mörgum stöðum, sko. Mér þetta favori er bara að ræða eh þúst þar og og sykurfjalvinin og allt svona sem að við kemur liðinu og annað og, og hérna og ég reynt sko, að skoða heldur það sé nú svona að stæsti, að stæsti sem nú er kanskje svona ákveðin merkilingar af af stæstu af stæstu samningjar sem er undirritaður í Karðabænum en vissulega er við að taka þátt í, í leiknum sko. Það er sko það er uh, það er lagt í allt hipt sko og það telur bra mikið fyrir íslenskan íslenska leikmenn A, að að öllum og allt suma sé sé tipt topp. Já. Já, ég ég ætla ekki að ég ætla ekki en suma ég ætla ekki en suma vera svo vitlaus að reyna spurja það eitthvað tíð næsta vetur því að það er langt ganga til og. Já, ja, fyrst það er bara auðvitað erfa þannig að hérna að, að, að við, við viljum hérna eitthva styrkja hópin Já. Og, og en ég minna, það er bara er fullt af kurubafullu með að að spila og ja hérna þarki er í raun nær ekkert vissum að að fá ég ætla bara rétt að vona að að það sé ekki mörg liði að ræða við leikmenn núna nema þau þau sem að hafa lokið leik. Mhm. Uh -huh. það er svona eitthva sem að manni manni man hugnast ástaklega lítið en auðvitað feru við, við svona einhverskonar af allt hernar í gangi. Já. Sem að ja bara vonandi ganga það hérna nú ertu búin að fá svona tíma til þess að svona náurður fílunni og, og aðeins búin að fá að melta melta hérna hvernig mótinu lögkja okkur í úrslutakerfinni ég veit að, ég veit að hérna, þess, sko, það, þetta var nú ekkert smúðræt right hjá ykkur í vetur það var svona mm. það var svona ég veit ekki stundum já, fannst já, manni ég... búa meira í liðinu Stundum fannst mann í liður að finna góða sýra og stundum skilurðu. En svo þetta er stundum, ja. það eru meðslíð og þetta eru upp á hann skilurðu. Já, ja, ég, ég held samt sko A. að hérna, ég held samt að svona fyrri ár og ég vil bara hef, fara meðal, bara síðast að tíðum vil hafi samt einhvern veginn svona pínu unnið að móti liðinu að þessu liti sko. Já. No. Því svona þessi óstöðuleika merkimiði hefur fylgstjörninu í hansi lengi. Mhm. Mm þeir stjarna hefur verið svona svolti rómatískt sem við getum mætti í einhveru risa leiki og alveg komi öllum á yfirum og og svo í næsta leik sko tappa fyrir 11 sætinu. er það ekki er það ekki svona bara er það ekki til ítundir klisjuna bikar, leið og eitthvað svona legst ekki? Jú, jú, stjarna að... hefur verið það en, en má, málið er að hérna að þetta var einhvernig alltaf mantran líka núna í vetur sko, en, en, en svo þegar maður sko, eftir tímabilið og regular season. Mhm. Uh -huh. þá vorum að er uppistöðan var helvíti góð. <laughs> já, ég áttan. meina þú þá vorum við að leili sem var spáð sko, þar kemur sko sæti, situr í öðru sæti en svo vorum við hlustaðan var sko á lýskjörna tala um kosti að það við spila mikið undir um væntingum. og þá á írunni langa mann bara þissu að fakka fyrir sko, ef að ein virkilega fanns því vera besti liðið sko. <laughs> hérna er málið er að ég veit alveg út af hver, út af hverju Þetta er að, svona perceptioni, sko, af hverju þetta staðar, það er, sko, um, ég fjekk, sko, það var mjög eiginlega svona meðvita múfja mér að sækja að ég að fór pjötum á til mín mm -hmm. og, og hérna, og mögulega hefur hann bara ekki fengið nægjalega svona, nægjalega mikið refugnisjón, sko, því að, viðst, í rauninu fæ ég hann, ég myndi kannski frekar kalla marnafjálvaran minn frekar náslófjálvaran, sko og þá var það ekki því að ég kunni ekki að fjalla við heldur heldur sko hefði bara talað mikið saman um um um þann sleika leiks sem að hann er bara með mjög svona fast mótaðar hugmyndir um hvernig að spila varnarleik sko. Okay. Þannig minnistu stórkostlega þynt að hann spila aðrir vörðuleik nei. Er hérna veistu það var í rauninni svona í uppleggi sko. Já. Oh að ná þessum stöðuleika þannig að, að við værum að vinna leikja þess að við lítum ekki sérstaklega að vera lút kannski mm. og, og og við rauninni kannski tvöfum kannski leikja um sem að fólk rækum stóru augun, það var alltaf á svona fjóra fjóra-fimleikið fresti kannski það var ekki þannig að í deildinni nefna við á KR sem að vorum svona að hala einn stig í deildinni og svona nokkuð reglulega róli Nei, heilti yfir allt síðsunið Já Og, og það er í raunni stöðuleiki en, en við voru rosalega mikið á áhyngdum að að að bara byggja þetta upp sko þenna svona eitthunar halvkvört varnarleik. Mm. Og ég held að það hafi kannski verið til þess að við unnum svona svona ósex í sigra sko. Já. Þus þenna fólk var ekki rosalega mikið tala um eftir skotssýningar eða Nei eða eitthvað svakalega svakalega sirkus í leikjunum okkar en við vorum svona að vinna en fólk svona kannski langaði alltaf í eitthvað aðeins meira sko en, en mér ég, við vorum oft að leikjunum okkur og við vorum alveg svoleiðis uh, ofbústlega glæðir af því að við sáum allt gott til því að sjá okkur varðanlega sko. þannig að þú ert bara þú ert bara eins og morinni hjá Real Madrid bara Þú veist þau eru ekki, ekki láta líka að við morinjó <gulitur> <gulitur> Nei, alveg ekki en ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, maður er svona pínu kannski að, að byggja upp einhvers konar grunn sko. og vonandi náum við bara að halda áfram svona að, að, að byggja á því Já. og hérna auðvitað kannski bara eftir næstu því það er ekki að talað um að, við séum að spila um aftingum, sko. það, er að það er alveg saman hvort að hvort að það finnur að hvort að benni eða hvort að þú ég meina hérna Káir vann ekki titla hefur ekki verið að vinna titla á skotsýningum nei er ekki Káir að vinna titla að, jú þeir eru alltaf vel mannaður og svona en, en er ekki Káir að vinna titla út á varnarleik og frekar en um sóknarleik í gegnum árin og, og, og hafa allt að gæta og, og stöðuleika jú, jú, ég menn á 2011 til dæmis eða ég hef að fara sko, skoraði óhengjum mikið á stigum sko, og, og spilaði um ábásla hlart En það breyti því ekki að mér fannst við spila sko, opaslega góða vörð því að, að þegar uppið staði þá snýst kannski besti vartanleikurinn ekki um það að hleypa á sig fæstum stíðunum sko því að þetta snýst bara um hversu stóra hluta sóknun að þú stoppar sko Þvora. og ef þú spilað leikina á tempo því þá, hérna, þá færi það hann slegri stíð á því en þú getur verið að spila besta vartanleikin sko En það er svona, og... það Ég mena, er það ekki svo maður spurði bara svo vitlis ykkur? Ég mena, ef maður ætlar að fara, fara inn í, í klúpp og, og sem ætlar sem stóra hluti mena, er það ekki bara að byrja á byrjunni að, að, að reyna að, að byrja á varnalegnum og og að reyna að ná eitthvað sko stöðuleika og, og, og hitt kannski kemur svo í framhaldinu? Algjörlega og það er náttúrulega bara planið sko er svona þetta var er, við erum aðeins að vinna yfi bara að að setja inn svona einhverar ákveðnar varnarhugsun og eitthvað svona ákveðið varnarkonsept og og svona svona svo er kanskje næsta vers bara hægtur rólegur kanskje að að hérna að tala um að vinna svona eitthvað kynslulaugskifti sko hérna er og þarna það tveir höfðu ein já algerlega ornar hálf fertugir og og, og hérna veistu og það er bara að kemur svona hægt og rólega en hérna var rosinlega mikilvært að fá sé einhver svona eitthvað svona í, gangi, í, vætlis, í veita bara eh uh, und til svona seinasta tímabils eins efaði að skoða karfa sem að manni fannst þar aðeir hefði verið hætt að komast jaa. Já. Þá, þá þurfti markar að líta manninn og hann gat í raun verið sakt manni. Já. hvað það var sem hann hefði klikkað á. Þá, þá, þá, þá var man kominn með eitthvað. Já. Og sá ég held að við séum komnir svolítið þanga. En núna bara svona spurning um um hvernig gengur að taka næsta skref. Hvernig gamlar skuldir minnast á, á að Hérna, nú ertu með tvo unga stóra stráka sem, a, sem, eru a, sem, a, sem að ég sá sko þó að ég hafi mjög takkmarkað að þekkinga á leiknum að þá fannst mér gaman að sjá sérstaklega stóra strákarna hjá þér uh, og bara í úrslitakefni, svona gera hluti sem að ég sá þá ekki gera fyrir halvóru síðan Já, já og, og, hérna, og hérna, er það ekki spennandi að Og einhvern veginn að fáum við að, bara... að, fá að sjá, fáum við að sjá meira frá þeim næsta vetr bara ef ef þú heldur í það þess. Jú, jú, jú. Ég meina, ég er svona sko plan er uh, bara svo ég gefið að svona út sko, þá er nota planið bara að halda okkar hóp. Sko. Ég, ég vil helst ekki, ég vil helst komast hjá því að þurfa sko að að taka einn menn til þess að komast áfram fyrir eitthvað aðra. Við kemum helst kanskje vilja taka bara eitt tvo til þess að bæta við það sem við höfum því að Mhm. Mm þyrst í þessu umhverfi sem er, menn núna það er stað vera því það er þessi leikmanir í notkunarstaðar og það er ekkert þúlust margir leikmenn í gangi sem að til dæmis við teljum sko bæta stjörnuleði nei einu þúlust þær eru ekkert í kippum harna úti nei. þannig að ég held að það bestar í krútak pólisí fyrir sé að náttla byrja bara að halda öllu sínum sko mm hm þannig að við ætlum að fara gera það no. en, hérna en auðvitað þúlust vonast muna til þess og ætla smuna næsta skref er þessir strákar og og í venan til að drjúja skæmindur sko e, kom nátturlega inn í tímabili beinktur aðgerða að bávarum hjáum og, og hérna og það tók bara svolítið tíma fyrir að ná ná á sér og um leið og og hérna það var frá sko þá tók við svona compartment syndrome í kálfunum á honum þeir hættu verið þeir þessi bræði er þeir eru alltaf með sko þrefalt það er einfalt að kálfa og restina af líkvanum að þeim sko. Já ja. Kálfarnir af honum voru eru nú er, bara stórir að það er, að var farið að afsaga vand þau mallegnum af honum En það er ekkit í já, þetta er nú ekki litil sprengikraftur í trafnum þetta. er þetta er þetta sama og á mér sko. Já ja. <laughs> er <hann, laughs> hérna það er ekki sem að hérna, er me bara einfalta að, að ráða bóta og hæst bent að gera þessuna. Þannig að ég er súna þristi er bístu sá sáma sterkur. Mhm. Mm nú Tommi rosa er rosalegur. Ja, ja Tommi er nú mjög öflugur og og, og sko er ákveðin vinna í gangi eh hjá honum og og og og hans fjölskyldu er á svona kannanmenn auguleikana á á á á skólatveli ég er eynt bara að vona vona að það gangi upp og en þá er það bara í raunni skrautjóður í hatt hans og stjörnur. við við er bara óbásta glæðir þegar þannig gengur upp Já en Svo mátti ég gleyma því að ég er náttúrulega með annað legna sem átti í miklu merfuleikum bara með vikind á meisli og rauninni sem að sást ekki tjá okkur ha, það er þá sem þið bryrnjar bryrnjar Magnús Fyrriksson sem er líka annar tækja með það strákur sem að e, hefur verið sko að byrja að byrja, byrja, byrja leiki með öllum yngri landstíðunum og, og sásturinn er bara ekki tjá okkur henni vetur en, en, en, en svona Ætti að, ætti að vera tilbúin til ekstra nætt tíndil þannig að okay. Þann, það verið gaman fylgjum Ræður þú eitthvað við að kenna svona stórum strákum? Já ég nefnilega sko ég var svona öndirsæst stórmaður sko í líka maður leikstöndan það <laughs> Þú ert bestur á blokkinni? Já ég er mjög fýnn á blokkinni, ég er nöytir að gæfu þegar ég fór út þeim um skiptirinu til bandaríkina hérna að lenda sko í nýju Mexiko sko, og ég spila því það eitt ár bara með Al Mexiko og Indjana og ég er bara bara við og erfæri, við erum allavega, sko. Hva, Hvað er tilkvæmst verðum við, við að tala um stjörnuna í þessu podcasti ja. hverju <laughs> ja, erum við að tala var við verðum mikil... að taka podcastum það einhvern tímann já, ja, já, ja, mikil uppið unnar að, að sem hverju svona gamla Indjana konu verða að magna þetta einhvern veitthvað sem það var mægt og svona Það var kannski ástæða herf, bara, hvernig fór fyrir mér lífinu í framhindinni það sé ekki. Sko. Ha. <laughs> nei nei sko máli er að, að, að ég er nú bara alveg þakkarlæs leypur í í, í því, og, og Pétur yfirleinn en en frekar sko. Og og hérna ég og Pétur við erum hvern annan mjög vel upp. Mm -hmm. Í í í þessari að, að, hérna, hann hefur verið að vinna mjög góða vinnu með stóra strákanna og kemur væntan til að gera það áfram í sumar. Já. Það, er mm. það er náttúrulega hérna rosalega svona verðmætt vinna hér á landi að hérna, skóla þess að fáu tveggjarmöndra plus stráka sem við eigum. Já, já, algjörlega sko og, og reyndar sko er mjög mjög, mjög ykkilagt að sko vinna í stóru strákum eins og hjá okkur og að vinna kannski svona Þetta er einn að vinna það meira í að vera svona fjölbreyttari, sko. Já. Ég myndi, ég myndi að það því að eins og þú segir, sko, þeir eru náttúrulega ekki, ekki frífjórir í hverju liði, sko. Þannig, Þannig það hefur alveg komið fyrir í löggjum og mér fannst það nú bara að eiga við svona stundum og um móti nærvika, hérna. Að við vorum náttúrulega bara náttúrulega í ofstóri, sko. Já. Að það er náttúrulega svona ákveðin svona smólból menning hérna á Ísland Og svona við lengdu kannski stundum í því að, að það var verið að setjast bara á til dæmis alveg svo bara með tveim þreim önnum og við veist mögulega kannski vanda því að það eru lítið meira svona þrett fyrir utan kannski Þegar þegar við vorum alltaf með ena típiska kraftframverja með honum Þannig sko. hérna, að hérna, jö, við veist fara að að vinna bara í, í skotgetu og annað og, og svo er það nú dæmi í, í körfubálta að aldnir höfðingjar sem eru tveirmetrar og spila í stöðu lítil framvegja eiga það nú til að verða svokvöldlega stretch fjarki þegar að fyrir að nálgast nálgast svona því þetta svo þetta fyrir eins og það ja, kemur kem, kem, ekki komin einum og var svona við sægjum margum aldum og svona ofta er í því hluti er ekki hérna, hvernig er það Nú er náttúrulega Ísland, Ísland er, er eins og þú segir, smálból, smálból land, svo má segja, Já. hérna, hvernig, var þannig svoleiðis taktík og svona, hvernig hérna, er þú, er þú, þú, hérna, hvort, hvort skólan trúir þú meira á, svona kannski svona þess að því nú ertu með stóra stróka. E, Já. Ertu ertu hérna ef við ef mun þetta bara sama sama hvað það er hér að NBA eða eða hvað er ertu hérna ertu hrifinn að þessum móderníska körfubolta eða eða eða ertu hrifinn að þeim ég, klassíska er, hvernig er svona sérðu það? Þú ég ætli ég sé ekki svona hægt og rólega alveg svona að prófa mig áfram ég ska alveg viðurkenna það ég hef mest lengsta að vera svona 3+2 maður sko ég hef rosa oft verið með svona þrjá bakverfi og og bara með sko fjarka og fimmu sko. Aha. Uh -huh. En þá varðu ekki þanna fjarkin meigi ekki geta skotinn balltanum með. Svona ja, svona meiri heldur svona innsætt meiri í lífinu heldur en. Okay. Heldur en sé sjúter sko. uh -huh. En hérna er okkar og, og svona tæktikin er eiga orði fannir sko að ég get gæti alveg skipt geta alveg skipt típuna út núna fyrir þyrir sko þennan minnimal. Nú er hann með með Kana núna sem að sem að er svona mjög módernískur ef svo má segja. Sum getur já, getur skota fyrir utan og handlaboltann og og svolé. Já anna, hann er hann náttúrulega bara svo oftast sterkur og ungur sko, að, að maður er eiga verður að láta na balltann á póstinnu. Svona oftar heldur en hitt sko. A hérna, við náum að halda honum þá er hann líka. Já. Eh það er na sama sem það að virki virkilega ná að skilja nú alveg hvernig mínu skoð, þegar ég fara að spyrja nú kort að ég ætla að halda þessa um kannan jónum kannan sko þegar fá skiljan aldrei þegar ég segi þem að að það hafi verið svo að spila fyrir mér næsta ári sko. Æ, fyrir, en en þalningurinn sagna enn nú sá að að það það er viljan að fástir mæta aftur til Íslands sko. Já. Þeir viljan og allir allir taka á En um, hann uh, hann ég allana felda næst vist að hann vill koma til okkar. Já er það já. Ef ef, ef, ef, ef, ef, ef já, hann efa, ef hann líkur að koma til Íslands. Sko. Já. Og, ég er ofþóalla hrefna sem leikmani. Já já ég, ég, ég svona þvist er nú eiga bara frá tengi sko okay. og, og í rauninn okay. er bara skialfast. Þá bara verður það að koma bara í ljós á einhverri Já það getur náttal komið upp á nokkrum. Já. Já, já já og auðvitað st stendur man ekki til vegi fyrir neinum. Nei, nei. Sko það sem að fær fær eftir ständigu tilboð. Já, er er þetta um, hérna, er þetta góðir drengur og og og svolést því þeir væru náttlægja fáan oft en nema þetta væri. Já, og ég sko ég hef mar ég hef nú oft. Ég vil ég vil það sé ekki eftirna heppni sko. Eh ma þar nú að fyrst þegar þeir eru að búa er að vera og 15 ári í svo er svona lærur ma fyrsta reynsluna og mistökunum mm -hmm. og svo er ma að fara að komast í raun í aðferð þar sem ma svona Já, einhver sko er þetta orðin mannþekkjari eða Njæ, þetta er bara svona, þetta er bara svona fasti liðir sko Maður byrjarum fyrir á um hópposti það sem finnir alla aðstofa þjálfara og þjálfara sem að þjálfara anskilur á, og, og, og máli með þess að þjálfara sem í háskóla er að því að þeir senda ekki pósta Það sem að þeir gefa einhverja rangamynd af verðleganum Því að þeir eru náttúrulega eiga bara, þeir eru sitt orspor og já. Og, og, og þeir setja ekkert út og, með eitthvað rafrænt út sem að hægt er að byrja upp á setna sko. þannig að, að ná, það er nákvæmur upplýsingar um hvað geti verið er vita eiga við og, og, og hvað er að virka en skilja þeir en nú er náttúrulega kannski við spilamennskan hérna öðruvísi, er það ekki þarf ekki að svona túlka það þarf ekki að þýða það svolítið jó. á milli það sko, máli með Þessi, Lonzoven, vengur, er, ekki, úti er er fjarki hérna og svo framvegis. Ja, það, það er eitthvað sem að man aðeins bara eitthvað svona nef sem að ma verði sér út sko, ah. sem sko bara þegar ma byrjar að þjálfa. Byrja ég meina eins og sko á Lands þannig að hérna, ég sá hann fyrst sko, á á bara einhverri víðíó fyrir tveir trevar árum síðan sko. oh. þegar hann var að útskrast og þá eiga bara strax einhvern einn Hann stara bara öskra íslända vega sko. Já. Ka hvað, hvað staðar var hann bara hann spila þar. Þá var hann að spila sko fjarka en að hafa letti sig meiðslum og hann var er var svo að svona, hann ekki fara að, að segja hann hafi verið á í Glen Davis skalan sko. Nei. En hann var svo með svo ja, hann var svo með svo smá utan sko. Já, ja. Og nýtti alveg ofboðlega vel sko. Og okay. hérna Að var komu með eyllum en það sem að lærði náttúrulega hérna kom upp á því sem við villum að fara rosa vel með sig og hann á yfir alveg svakala mikið og ja. Oh. Já. Við erum svo næstu í þann að skoða hvort hann væri hann er strax of mikið hérna er eftir ára valdskóli. Okay. en, en ja sem ég sá hann með hann er kannski eftir það að hægta kalla na endursized hann er nú hann er núna öllu <tjum> En já, hann var aðeins sagt með þetta endursized sko. fótavinnu snakkaur á leiknum í körfuna og gætt sett balltann á jörðina og það er svo sem það sem að hefur virka nú oftast í þessum stóru leiknum sem þessar leik sem koma að spila fjarta 5 sko. Já. Þannig að ja, við við vilum halda honum og og efa hérna efa hann kemur og, og við höldum hann sem strángum sko. Þá var Tómas Þorði eða, eða eða eða gengur upp í Tómas Þorði eða við náum að helda haldþöllum heinna og við færum arvin af þar að fjarka fyrir mér þá heldi ég að ég sé bara nokkuð góður sko. Já og þó vendir þá myndi það erði bara hef bara erði það ekki bara hef fullkomna off fyrir þig af að þú gætir komið bara inn í training camp bara þúst með þessar þekktu stærðir og, og bara í raun tekið upp þráðinn þar sem Jú, það sem ég, að manna launa. Það er það og ef því að halda þessum kjarna og, og hérna og uh, mögulega kannski bæta við eins og sér mínum tveimur leikmannum til þess að þetta ræðirnar og, og halda svona uppi að uh, halda svona veistu, halda svona samastlægkrætt í gegnum allar 40 minnar Já, hérna, geta vera með mann sem já. getur, getur hérna, tekiðu kefluna djóst en þau þau ekki að vera að pöngast já, á honum eins og það stundum hefur verið og ja ég mena núna bara þú stærð bara þannig að þarna í oddaleiknum hann átti í fyrsta lagi ekki spila oddaleikinn hérna hann hann fær náttúrulega hérna bara of bósllega miki slinka hné hérna í leik 4. Já ja. Og og hérna ja hann átti enn allar aðrar hanka leiknir sem hann átti enn ekki spila þá leik en en hann er náttúrulega alveg alveg ól segur ég því sé allan tímana myndi spila. Ah. Hérna og, hérna Að það er bara þannig að þó hann sé ekki með ballinn þá þá er nú varlega gert gert ta erfitt að komast leiðar þennan allan tíma sem hann rennur á vellinum og þanna þetta tekur hann allt tolllúrunum og ég ég heitir einn svona ég vissir að þegar dómaseyði lét okkur vita hana, í milli þriðja fjórða leikja út að hann, hann gæti nú bara ekki spila meira að hérna. þá, þá er gæti þetta verið svoltið frönt. Já. Hérna. Já ég sá, hann, ég sá hann, sá hann, sá með þá á á, á í, í í hérna í þessum hérna, þessari Larry Bird pósu sko. Já, ja, sko farn var sko séð sko, að ég var að að sitja 5 sekúndur af finni hvílt sko. <laughs> og og ég átti eiga eftir fyrirst einn jafnvel eftir að taka einn röðringarhring. Í í bakvarastöðunum. Þonne í í svona fyrri hluta fjórða leiklit þá var hvað svona plan að taka svona einn hring þar sko. Já. Og ja, ég held að ég held að kannski eh uh, haði djóstinn verið ja suma svolítið óleikugerður svo ég hann hefði fyrst að taka smá um hvíld þarna til að gera geta verið ein típiski djóstinn þarna í alveg í blá lög leikins. Og þá þar er svona einhvern einn fara vandi sem luxar því og ég held heldi að ja, hann hafi svona skinni hann það væri gott að, að, að vera kannski með smá smá backup þarna í leik leikins þarna. Hérna, að þrá svona stöðumála í, í útslutagefni eins og staðan er í þessum tölu og orðum. Hvernig líst þér á þetta? Er mm. eitthvað sem hefur komið óvart, eða... Æ, að rétt ávart eða vakið athygli mína og svona? Nei, ég sko jú jú, alveg vakið athygli Ég ég að svona þegar kemur í undantánuslítin þá þá var svona hætta fyrir að koma annar óvart. Þú mm -hmm. vissir það er náttúrulega bara góð körfum Það stið, þarf alltaf að taka á sér tíakka sig alveg serið og, og minna man sig á að Að ekki verra betur skilurðu <laughs> <Já. laughs> það að er mjög rosalega fyrir liði sem er toftið út að varðar hvað segja er við er nú alveg keft að þust en þetta er víst, bara <clears throat> þetta er bara mjög góð liðust það er þannig að kanskje vaki athygli mína er að aa það er þannig að alds meira óvissa hjá mér varðandi stólana ja eh uh, Hauk, ekkert tekið á haukunum, þeir eru að spila mjög vel og, og hérna þeir eru að spila mjög vel og þeir eru að gera þeim lífið erfitt já H hérna, en hérna ég hef alveg séð haukana í þessum gýr við við í gegnum allt tímabilið sko. mm -hmm. það veist mér finnst ég haukana ekki vera að sýna með en eitthvað sem að ég hef ekki séð áður nei en uh, næg ekki alveg að festa þingur á því það er eitthvað svona það er ekki sami dýrslægi kraftur í 19. öldinni eins og eins og þeir náðu upphafna eftir áramót. Nei. Og eins og slátur á og Já, og, og hvort að, að það leynist eingum meislis sem að fólk veit ekki af að er að er að hvort að það sé eitthvað í sinninum veit að veita ekki en en ég finnst ég hvort að, að leikurinn á morgun einhvern einn svona því þarf ekki betra tækifari heldur en á morgun með hverr botar í húsinu sem er hann auð annar á eftir Nancy Dance Og og þust með alveg pakkfullt hús og svona með baki eftir vegnum mm -hmm. þa ef að rétt nánu var spyrna sér frá þem vegg og bara beint í andlit við að á morgun þá, þá að ég að hugsai að það gæti verið eitthvað sem gæti kviktað hosa aftur í. Ja það svo ég ég ég heldi ég því. Að, að þetta fari í odda, óta, oddaleik í í hafnaverninum. Já og, og þú hallast að, að, að ef þú færð myndalagt svar frá stólonum annað þá jafvel gætu þeir klárað þetta. Já þá þá myndi ég skoða Haukurinn hafði bara litið út fyrir að bæta leiði hingatil. Mhm. Mm uh, En, uh, já, voru kannski, kannski klöðu var fyrir norðan Já, já ég, hérna, ég býst við stólanum betri fyrir norðan á morgunu Já, voru já, ég líka Þannig að hérna ég, Já, við skulum setja þetta í 50-50 og þá var ég raunin að segja að, að, að ég hefði trú á stólanum því að mm. það, þá er þau komnir að útefellu en ég er samt ekki að það mjörna möguleika mm -hmm. Þannig að ég, hérna, hérna, já, ég held að hérna, já, ég held að þetta var að í brjál að nátt, Já, ekki myndum við að gráta það Nei, nei, hérna Það er því að segja, það verið gaman eða það er því hinum megin Ég er svona en ég, ég hef trú á mínum mínum fornir félögum í, í nærveikinu Hérna Hvernig hérna Mér langar aðeins að fá þetta álitað Kára Jónsni Já Veist, hva, hva, ég er að hlista á höfuðið um leiðu ég að segja þetta sko. Já, það er, ég, það er ja, fyrst, mín fyrstu viðbræðið allir sem ég sé frá sem dreng það er bara að hlista á höfuðið sko. mér veist að það er að svolítið skeri sko. <laughs> hérna, og það kemur kannski til með kemur til að því að, að hann svona einhvern gefur hann gefur alltaf svona frá sér einhver svona merki sko sem að láta hann að vita af því að, að við séum ekki eins og sko farum að sjá þakja það á hann af því að sko reyfingarnar þess eru, eru til tölulega svona áreinslu lausar sko Já. og og hann ná bara svo ofbúrslega hann á mikið froska inn í líkamlega heldur betur með þess og, og hérna hann, hann reyndar sko hann er pínu eins og eins og minn maður Arni Valdemarsson sko hann, hann er hann að er er reynt sko, altså 3 pólir undir honum sko. Já. Sem að hérna hann býr mjög vel að hann er með mjög sterkar saman neiri líkamann er hann alveg fullt fullt af vinnu sko. Já. Og sværan bara sværan bara svo ófalslega sterkur og klár karakter sko. Er blaga, sko. Hann, hann er svo óhræddur maður. Og, og þú vart að sjá sko svokalla þávarandi leitaði valiðis í rauninni heldi ég bara óþeanna svona leita tilast. Já þeir bara í... þeir henda balltunum bara til hans og, og og og og hérna gefa nú gólvið sko. Já og það er og það er langt síðan ég fór að skynja það sko, mm -hmm. Sem er með ólík. Og, og ég menna man ég ég, ég ég man eftir þrigjáfska skoti til þess að með minnirvina illafærð til í hallinni það stí í 9. eða flokki eð Já eh bara ja, svona í taktískoti sem men setti í grillið á á mér og okkur þarna með Óskarri. Ja. Þeir að leikinn afna hérna, í í framanleikingu. Ja. Hérna, hann hefst, hann er bara með þetta og hérna og ég fykist bara að vera nokku viss um að það séu nokkrar skólar. Ja. að að þetta reiðiðna fyrir á núna. Það er eitthvað, það var eitthvað óæðlelegt ef að fá svo ekki ja e bara það er er eiginlega engar líka á því að svo sé ekki það er það er þetta börn eru að fara er, í ég... gegnum gott lyftingaprógram og og fá svo na nátt skjálfun sko það er bara það er bara eins og sé ja, skeri sko Kári á ennþá ennþá ennþá sko á ennþá ennþá alveg fullt fullt í nærnaða líka ja hann hefur alveg svakan leikskilning og og það er svo hann gerir unna kleift hérna lesa sendingalínur og og hérna Osnar soldi vera vera mættur mættur á stað einn svona að örunda leitindi gerast. Er líka, þys tak kemur líka til að stilla því hann er frábær sóknamaður. Já, hann fer nota mikið gassinn. Hann, hann veit soldi, hann veitar veit, veit soldi hvað er að fara að gerast alltaf. Já. En hann er svo ekki orðinn þessi þessi lockdown defender ennþá. Nei. enn á. En að Emil Barja sér soldi og Kippi sjá soldi en þá Hjalmar og Hjálmar er þær þeir, þeir búi vel að þeim því fólki. En eh uh, uh, þar þar heldi ég einmitt að svona bandarískt háskólaumhverfi og svoltið svona hardcore matarnafjalun. Ég eftir að reynast honum mjög vel. Já. Þannig að ég þetta verður einn af okkar okkar betri. Uh, til til til margra ára. Það er alveg, alveg hann, er, hann er svara okkar við Stephen Curry. Bara hann er já, að verða betrin pappi. Já ja og fyrst og eru bara þeir eru bara nokkrir sko. Já. Fólk má ekki gera lítið við úr framistu Jóns Axels Nákvæmlega. í Grindavík til dæmis Nákvæmlega. í liði sem að kannski náttúrulega bara áttu við fullt margskonar erum við þetta bara með líkilmenn midd og annað Nákvæmlega. og náttúrulega ekki að leggja það hans axlir að ætla eitthvað að fara að rífa það upp eins í einsýsliðis en, en ég minna eða lítið bara á tölfræfla þá, þá er það algjörlega einstakt hann er, hann er erfstur íslenskara leikstöfnenda með 21 í framlag það er líka ströngur sem væntilega er að fara út þannig. Þustu það er, það er melta hjá okkur í þessu. Nákvæmlega. Maður enda enn að maður að horfa fast á þá og með Já, maður getur er. og menn ræðurðna. Heldu betur. Og, og svo komað er einhver tíminn aftur. Einhver tíminn, einhver tíminn aftur og þangað til bara nið njótum við hér í landsliðinu. Þannig hérna. Akkúrat. Það er það sem að fær það sem ég er rosa leiðeiginn með þetta sko. Ég ég vill að hafa þessa snillinga Þú þú vilja sjálfsau að þeim vægnu vel og og þeirra ferill verði sem blómleastur að þá þá þó þá er maður hérna heima og vill sjá sjá það bestu hérna heima. Hérna Já ja, ég ég held að hafa fylginn og samt bara þessari þessari stökkbreyting við umfyllinn og, og öðru sko að þetta er nú það er bara erfiðara ég, ég haldið við strökum heima já, ég, ég, að, það það er engin Það er enginn að standa sér neist það er um dag og eru heldur en að það er ratti á Youtube eða það er sent einhverjum einhverstað Já, alveg. akkurat Og þú veist þú, mm. og, og, og ég menn á strákar eins og eins og Martin auðvitað, gefa manni gefa manni vonum svo liðs Já, það, já, að, já svona Þetta hér. er nú Þetta er nú það sem að Þetta er nú það sem að svona þeir þessi bestu af þessum strákum þórað að láta sér dreymum Já Og þórað að stefnað Oh, þá þá þá þá fáum við náttúrulega nokkuð svona Hérna K.R. Njörðvík Já ég ég hérna ég var búin að spá sko K.R. einhvernig 3.1 þarna og ég ætla nú að standa við það ég hérna e ég erum satt sko Njörðvík er svona fyrir að sína fólki að þetta hefur ekki verið algjörskand allir ákveður ákveður ákveður ákveður ákveður ákveður ákveður ákveður en uh, þetta, var, þetta var svona endasleft hjá því síðasta leik en fram að því við voruð búin að já, spila frábælega Já, bara þetta er náttúrulega bara líði sem er stúlfyllt á hæfileikum og, og, og hérna og það er svona það er svona bara eitt sameil hvað í öllu þessu samfélagi sem að, að gerir það kannski að verkum að, að þetta líði svona kann ekki að gefast upp Já Þa, Það er bara fyrst er eitthvað meginn þegar halda bara alltaf áfram og hérna það er stór hættulegur eigi leiki. En, en mér finnst Kári ekki henta nema sérstaklega vel. Og er stundum er þetta bara þannig. Eh hérna núna tvö ára í röð þá höfum við leitt í Njarvík og hérna svona mínum viti hettar fað þetta Njarvíkulið þúst stjörnun ekkert sérstaklega vel. Nei. Þúst <laughs> við, við höfum við vorum alltaf svona frekar fókuserar á ráða ef við myndum svona ná að skýra okkur gegn þessa þessi þessa seriur þá þá mótum við munlegra okkar bara, bara mjög góðar sko. oh. í í fjarlægðarslutinn oh. þó svo væri ma strögglum með þann nærlegli. Oh. En en en mér finnst mér finnst KA liðið ekki hanta nærlegum sérstaklega vel. Nei. þeir geta hreinlega boðið upp á þá ófalslega góða skot sem að bara bída meðan kraeyan meðan kraeyan svona mermannu sinn af þann er að pósta. Það hentar nota leiðu engum manni að spila um á móti Maglokraeyan sko. Nei, og hann er svona því að eru bara eiga á liðanum að fara á double kin. Akkvarð. Og leið og vistu maður hefur séð þetta bara svona villjun sinn sko. Hann leiðir þetta double kin og þá sér maður sko opiskot eftir eina, tveir eða þrjár sendingar. Já. Einku stannar. Og, og ég held að ég held bara hreinlega Að þetta sé alveg stór þýr fyrir Nærøyfjörðin. Já. Og, og og það er engin skamr á þí. Óleið er náttúrulega bara alveg, alveg frábært. Já. Og það er ekki og, sama, og, me, sama með sama í Tindastollhaukar. Já, ég er sem einhver um það. Jú, jú, Já, ég held Það sko, en, sko sem leik sem Nærøyfjörðin tóku, náttla símtallegt og óboastlegt hjarta uh -huh. í í í þeim, í þeim leik sko. og, og ekkert að þem tekið Í því, sko, þú veist, fólk var að leggja svo mikið vægi í, sko, þessi raudinjungsvilla crayon, sko Já Sem að mér fannst bara ekki skýrta neinumáli í stóra samenginu Nei Það var þessi fjórða sem mér fannst klára leikir fyrir Já, já Það hefði, held ég, ekkert kom bak orðið, sko Nei, ég var neitt Ég kár ekkert no. bara sterkt, sko Já Það voru alveg haldis í horfinu, sko, og mér svona kannski fannst <laughs> svo Æ, já, út í rekantinu Og hérna Það held ég nú að þeir hefur Mögulega tekið það leik líka sko. Sennilega sko. Það, það, og, og já, því hérna, ég hef Milt að trúa við gáður ekir Það eru í úrslitin en, en það eru verið að spá, spá Með hinum mig, ég held að það er Ráðist í óta leika Já Hérna, áður en ég sleppi Þá langar mig að teima þig að þess vestur um haf Já eh hérna þú vært nú oft alltaf, alltaf með svona annað annað auga að annann slagi þar er það ekki? Jú, jú. Það sé erfitt ja, kanska vera leikastmaður í dag. Eh uh, en eh uh, svona fjálvarar sem er nú fjálvarar á Ísafjörði og á Akureyri og á og á fleiri stöðum sko þust. Ma ma ma finnst nú sko alltaf vera að vera mjög áhugaverðir líka sko. Já. <laughs> Fara, hvernig lið og, og, og leikmenn og Og svona ja, fleiri þjálvarar takast á við erfileika. skil hvað að menna með því en en ég veit ekki hvort að hvort að þessi veturhróleikar getur flokkað hann, hann er hann er þetta er agalega. Sko, það, er það, er, það, það það sem að ég hef náttla næst að ákveða það að, að hérna að þeir séi að að taka að þetta tankingdæmi eða svona svona þetta háðlega tímabil bara eða allt og allt og stjartfræðilegt level sko eða því að því að á það level að það sé eða engin frí eitt sem þetta hugsa sig alvarlega nei. um að fara á okkar þú sko. veist ég, ég eða get ekki sko, kynir þú hefur enga ástæði til þess að skipta um liðinu nema til liðin, að finna sér titil sko nei, nei. og mann bara fyrir sér líkla lík geti ekki í ímyndum er hann eftir meta þá möguleika meiri í Los Angeles heldur en bara í okkur og hómar ég held að þetta gæti horið það er sé verið fyrir þig gæti fyrst að taka Philadelphiaína á hata í ykkur 2024 ári og hann má klára sig betur af en Philadelphia hefur gert sko. Trúi trúi því bara gjarnanlega að hann gerist sko en, en ég, maður er pínliti smeykur um sko skrifstofuna hjá þeim hún er ekki, hún er ekki eins öflugur hon var nei, og, náttúrulega. Nei sko, ja. náttúrulega þar að vera þar að vera kallinn dóa búsk sko var náttúrulega tekum bara ekki helmingarinn ánum við sko þetta verður bara viðkennast að, við að þessa sonar þess er algjörlega búin að tæta þetta lið í sundur eina frá sko. Já. Já. Það er bara er, sko, er, sko þetta þessi vetur núna og þessi sirkus sem búna að vera þessu kringum Kópí og svona sá, sá, það núllist nú út þegar karlinn er hættur og og farinn og svona og og fullt af þekki nú eitthvað og svolés það svo Þa, ja. það opnast dyr en en eins og þú segir hvað kva stór stjörnu að, að byrja bara upp á nýtt byrja bara með hreint borð það ja. til suiðs í ja. dag að menn fari menn fari menn um leit til að vinna tilklas sko. það þarf vega svona það þarf vega svona einhverra svona inn í leiklisti er að það hafi og mm -hmm. og ég held bara að einmitt að að að Ar þeim geti ekki orkestrreyta þannig Nei. Þannig mú sko, maður svona, maður er nú að lesa alltaf svona við við núna einhverjast trölda sig að vera að sko. Já, einmitt. A að hann viljið fara að flytta spúferðlum, væri það eitthvað sem maður myndi svona, svona breyta einhverju tilfinningu hjá hjá leikmönum, kakvart, kakvart lúpnum. mögulega. Ég skal ekki segja. En ja, þetta er verið erfitt, því mínum mennum eitthvað áframi, en ég, ég má nú hérna Það er mann af kisvíga að En en ég er alltaf með svona eitthvað B sko. Já. Hérna, hérna, <laughs> svona ég ég minnistu það má í NBA sko ég já, já. er svona hérna, ég er ekki alveg eins helsju þar eins og í enskra fótbolta menn sko. Nei, erstu, erstu, er B lið eftir í Kaliforníu? Kanski? Í Kaliforni? Já. Já, það verður að vera er sko. Og hérna ég er er er eittlar af af góðbesta hérna, eitt. Og hérna er ég líka að búa að gera það út sko að að við erum að ákvarða hvaða styttu kemur í strax fyrir kópi styttuna. Þeir eru að vannarinn sko, er að kópa í hendir, er alveg með rosa í í körði, sko, eins og kasti allir sem ávan horfa sko. Ja, hérna er ekki bara þú ert ekki með körbolta hjarta ef þú er við þennan strák og og spilamennskun hans heldur. Allt að núna náttur varði því að þust á násti klóra þessa á móti Memphis. Já. Já, ég sá Lítið þann líka ekki. Ég sá það. Ekki. Já, ég ja, þeir fyrst var þursti 3 herfulinn Oakoll. Já, er ha. Þjálmarunum til að segja er fer náæðin vart leppi gegn það. Og hérna er ég þessna glæðið að missa ófórslulega sjá sko hverri svona Algjörlega valið þetta því sem MVP deildyrunar á móti San Antonio og í San Antonio Því hann var algjörlega stórkvæslefur, sérstaklega í 3. leksandegi þeim líka þó, þó svo að Döngan hafa gefið með þá var þetta bara sömu varnar menn og hafa verið að manna bestu verið deildyrunar Þannig að útum við þryggjastalínuna sem var að reyna að halda aftara ánum Það væri samt að það ekki eftir þeim bara að lengru stundum í seinni halfur. Það bara, það er bara þeir, þeir geta bara varla sko, eins og Dökkann er sko, uh, fræðingar sem ég tek ekki marka á, þeir þeir vilja meina það að að þa tímdankan, það væri ekki óæðlelegt að, að setja tímdankan í þriða sæti í í körun og varnarmanni ársins. Í vetur, En hann bara hann bara getur eiginlega ekki spilað á móti eins og Koltur það er svo erfitt að nei það það er svolti vandamál sko. Ja. Og æ þú veist ma er egelar ma er hættur ma er reilu að lýst körri sko. <gjum> Hann tók nú eitt frá þriggjástu línum og sett hann á í, í í nótt sko. <gjum> Það við það. En ma bara æstur klukka ma bara runinn út A og hálfra sekúndu áður. Og þú ert náttúrælega mér finnst sko mér finnst fólk vera að undirselja þetta góðu steitli og og hann hann líka? Ég ég nenn nei eilíkkja að hlusta fólk að tala um það, að þetta komist steillið en að ekki um þúlust þetta er eitthvað svona nostalgiía sko. Mm -hmm. Þú vilt að vilja alveg viðurkenna eitthvað sem að var gerði mann glaðan þegar hann var Ingri sé mögulega ekki skott og mm -hmm. Í dag sem erum reynin þreyttur og full sko. <laughs> Já. En þú verður nátt alltaf að meta bara styrk hverr svo eins og relatíft með við Fessulega. Það sem man er að spila við sko. Algjörlega og hér erum við bara að eiga við mann sem að er það góður að, að hann er reيلا búnað slátra sko heilum tölvuleik. <laughs> það þúlust bara einn vinsælusti tölvuleikur í heim eh veit ég ekki, hva, hva, ekki, ekki hvað hvet ég gefa út á næsta. Nákvæmlega. No, no, no. Því að, því að hérna, þú getur ekki tapað ef að vera að setja ein réttra prósentur á skotunar frá miði og, og Og lembla, í kring það svæði. Stundum blar fáir na göð punktu sko þar þar að þegar, þegar, þegar byrjaði þið þið þið sínu hérna í haust. Þá að þá byrjuðu menn hérna 2K men NBA 2K men að reyna að simuleita að gera. Og Eða, og þa það var ekki hægt. Ef þú vilt að gefa raunsona mynd að mynda þessu þá bara eh uh, ef þú spilar við God State þá getur sko vinnuð bara alltaf púlað upp frá miðju og þú þú varst unnið sko. Já gestepant þanne af þessir gaur ég mér fyrstann ekki langt frá því að vera mögulega að eiga bara þýst heit bæsta tímabil sem leikmaður hefur átti í deildinni frá upphafi. Hann þar þar eins og hann hafi bara verið snertur af einhverri núna. Já. Núna síðustu 2 ára. Þar hægt að færa rök fyrir því tölfræðilega og og efnahagslegt sé að hann sé að eiga bæsta sóknartímabil í sögu deildarinnar. Já. Það bara kemur alls ekki óværsk. Með að við sko hérna þú ég vill Campbellen vill átti 25 season sko en hann þurfti uh, lifandi helling óskupa af skotunni þá og og, og og óulega mikið af vítaskotum og eitthvað svugu. Og, og og þó þó sko alltaf að ég meti frá körfunni. Þessi göð, þessi göð er er að er að vera illa skoða takan upp á nýtingu eða gera þys milli miðju og þriggirstar sko. og hann er með nýtingu inn í teig eins og eins og bestu insight men deltara hans á 61% heldi ég enda spændinu var sko. Já. Þannig að ég ja ég hefna sko ég hef neblega alltaf sveipaust að milli sko sjáum Antonio ég, ég er ég alltaf í vestrinu sko. Já, það er Vel vel ég, ég veit ekki hvað það er. Ég hef alltaf verið bara vestrumeigin í lífinu sko. Já, ég ég, ég NBA alltaf. Já sömu leið. Ja, hérna og þarna sko var hérna stundum allar sér að San Antonio sko. Mhm. Mm eftir að, eftir leik þar settu nú að gleymir. Já. svona auglsku En ja, ég þetta ég sé alveg kominn förmli á á Golden Og þar og þar eins og ég er búinn að vera glíma við að skrifa um þetta lið og um sérstaklega um um Curry sko að þúst þú nátt þú, að getur ekki skrifað um þar sögulega hlutir eru að gerast, þú þú getur ekki skrifað vitrænt um það á almennulega fyrir þú munt búna að fá perspektívað á það og tímalega þú sért 2 3 4 5 10 ár sko. en Nákvæmlega. en hérna það sem bið náttúrat við, við upplifdum þetta 72 10 ár hjá Chicago og munnum vel eftir því og og hérna eh setta bara sem að sem a curry, og ég meina náttúratlega eða sko nema eitthva stórslis fyrir þá erum við að fara að slá það með slá með í kaffi Já nú að að með við geta með við geta niður við þess að framanna 5. dags eða það eigi. Jú. Ja, og náttúrulega Já og svo svo við, gera þetta svo huggulega Bara þess körfubolti og þú veist þetta er ekki liði fleiri screen frá balltann þú veist það er ekki liði í að, að senda ballta jafn mikið og milli sinn. Mm -hmm. Og þú veist uh, Clay Thompson eða hver sem er ef einhver meigist Það taka er ekki ykkur dala upp sko heldur, taka er eitthvað sem það er eins líkur fyrir þannig svona við geta þú þessi tólltíma og hendanum að það upp skilur upp bara svo að vélinn haldi áfram að malla og hvað er má eiga fullt að hreyti fyrir það að, að, að sko hann er einhvern veginn hann, hann er búin að finna einhvern ábórslega flóttan svona Hann er bara með flott prógram í gangi. Ha, hann bara... og, og hann getur bara tekið, því, hann tekur ef ef einhver birgjan leinn út þá bara tekur hann eitthvað. Þá er hann bara með típuna eitthvað starfnar þarna í á hjá, og þegar séturinn inn og þetta heldur bara áfram að rulla sko. Hann er bara að endurskrifa bæklenginum vinnar sko. Ja. Vinnarinn sko það þetta er alveg gjörsamlegt með ólíkinðum sko. Og sjálfsamt verðu að gefa loku allt saman líka. Ja. Friðs krediti og já. ég hugsa fyrir þeir hæmnir í í Losánsi það sé vitir nú alveg af fem strák sko mm -hmm. sitjandi hérna við liðinn á stífkur nákvæmlega ná, þær þær ja þeir eru ekki venja vinnuna sína öðrar er ekki búin að hringja í hann heldig ja ég algjörlega sko þetta, ég ég, ég, ég veriðlega bara verið reilur sár ef að þá <laughs> geta move því, því, því að ef að ef að leikastur þá varð að einmitt svona svona gefa að fólk sjáu sko það sem verður að vinna með eitthvað nýtt og fest Já, sko. og bæra sko allt var þetta minnum viðfóðast leikmanum á sínum tíma en, en, en hann presentirir ekki ferskleika þeir sem er sem fjálfari sko Nei, ég held að ég geti fullir það að hérna og ég mena þú þú tekur því eins og þú vilt að, en ég fullirði það að leikarsleiði hefði unnið fleiri leiki í veitur ef að þú hefðið fjálfað að bara um skott Já ja. Fakkra er bara fyrir það sko. Ég hef alltaf verið til að prófa. Kenni alveg alvarlega. Já. Hann er maður sem er með ofnæmi fyrir þriggja stiga skotum og og og eitthurnir það fer svo að gera í þí að drulla yfir nýlega og eða ungur strákarinn og þetta er bara ekki búið að ganga sko. Frá þessar tæntlega séð er þetta náttla heim fullkomna season fyrir það. Já, og frá bursti frá því sko aa elskuðu engur af landi án síla Russell sko að alveg í raun er búnað að brjóta sko alla kóðuna sem við getum brotið hérna ja það er bara ja brókóð og time code og professional code og að bara hann er tók bara alla rununa í einu video uh, þá fannst mér nú að Hann bær og átt að reyna blókan miklu meira og miklu fyrir og svona eitthvað ein. Afgerð að það býr fullt í þissu stránga leikmanni. Já. já. mér fannst hann eitthvað vera að vera upptekinn af því að sýna fólki að hann væri nú að skólastránginn ykkur til. Já. Gott ef ekki. Já og hjarna. Já, ég ég sammála því. Hann ég vill sjá annars eigi margar af í í þissu En það er bara spurning hvort við viljum nokku koma nema nema að séu einhver einhverir leikmenn afnar sko. Já það er aðeins að og þú leið að veru of bóslætt Og þey þurfum eitthvað eins og dúrat. Þú þurfa þurfum að þú til að taka fyrsta skrefið sko. Já. Já, akkurat. Einhver ja, mann sem að menn vilja að spila með og, og svo framvegis. Já. já. ég meina ef, ef ekki til að sanda tilast hvert þá. Já, en, en það hann líka kanskje kasti stærsta vandamáli sem er kannski heldur leikis er erfiðast erfiðastna að svo horfa stígu við eða að fólk er ekki lengur bara horfa og sjávast með Nei nei nei þúst nei nei það markaður í LA þetta er allsanti afstaðsk þetta er ekki sama pool og var aður en en það er sama það eru Það er náttúrulega fyrir þá sem er svona hollywoodlega fengjandi þá þá erða það, það og, og já, það er gott já, já. veður þarna og og það eru stjörnur á hliðalíninni og og, og og það er haf þarna og þó að það kannski veigi ekki mjög sunt alltaf en en því að ég meina ja ja þetta é, selvað, hef, hef er hef er er þetta eitthvað með, með þetta gerir en að, það er nú samt annars finnst og svo búga svo, svo búga á óhæmja margir leikmenn í Hallei á sumrin náttúrulega og sömrin, sem ég skilna að þetta getur sést og var skemmtilegt borg sko <gryrði> en bara e, e, e, sko. en fannilega er er mis misjafn sko en hérna jó jó hefur leikur mart fram að færa en það sem ég kannski verð að segja er svona bara með margmælum tækni öðru getur líklegast verið heimsfrægur búandi í Öklo sko. hámark það, það er bara koma á daginn sko á, á, og það ég ég, ég fagna því náttúrulega haldandi með liði sem spilar á hverju annþað heldrunar þá. <ljum> þá er það gott ég um er bara fyrir er þú yúta man að það já, það er yhávart já, fyrir fyrir litlu markaðanna sko, veitir ekki af því a, já, það er að ótrúlega mikið af yúta fólki hérna í Íslandi núna er það ekki bara er það ekki bara til marksum svona tímana hvernar hvernar þar ja svo manna deilun þar sko er það er nota þjóó Við vorum náttúrulega með, með póstmanninn og stokktón og svona. Já. Það byrjaði þetta allt smán. Já. já, já, ég minna það er, og svo, svo er náttúrulega svona, svona ákveðin í öfnum við alltaf í gangi, bara verið að launa það laun gana, sko, sem a, maður, át... maður veit ekki, ég, ég veit ekki leik, hvort að leika sér lengur út af sem er tilbúið að sprengja kappið. Já, og svo fyrr utan það. Til þess að ná markmiðum sínum, sko, eins og þeir eru vorin á einu sinni. Fyrr utan það, svo forsaf ég haði kenninn sko pælti við því sko því að það er það er þúst þetta tak er þannig að þú ert ekkert að borgarinn lúxus þennan þrefalda lúxus gatta ekkert nema þú sérst sko, einhver oligark eða eða Nei, eða hálf ja, hálf klippaður ja, ja. ja. það sko. þanna ja, hann var bara þar sko náttulega bara sko rating gambling addict sko, þannig að hann var alltaf til í þeili til í dansinn sko. Já, en þegar hann var eftir að vinna nei. síðast, þá þá var det ekki eins svakalegt sko. nei, nei, en nei. en það en þeir hafa það þá náttalega þarfn í LA, þeir hafa það náttalega fram yfir hinlið næst, þeir eru með sjóan samning sem er, er er sko 10 og 20 og 50 sinu stærri heldur heldur en, en einkur leigr á litlum ja, markaðum sko. Þeir hafa það allta með sér. Allta til að Það það Heru, ræf, ég bara þakkaði fyrir að að sita hérna fyrir svörum framan nótt. Ja, mína var á ná þetta. Það var tíma á að fá því í hlaðvarp. Ég því ég ber, ber nafnar entu, ég er nú oftast við að fá með bestu án þetta leiti sko, þannig að þetta var nú ekki mikið. Það er það get ég sagt þetta er að það gáði mér ekki. Ja. Ja, við eigum þetta sami. Já, ég held að flestir stillingar hafi verið morgunhraði sko. Ja, ég, sé, Já, ég, ég, ég, ég, ég þetta ja, þetta alltaf þannig sko. Já, ég hérna, ég, ég ætla að taka hins vegar undir undir með þegar fyrir að fætur í fyrir ámali mm. er það takað kærlega fyrir spjallið og hérna, bara gangið þér vel í baráttunum rámaður Já, ja, takk fyrir öður. að það er Já,